Y tal y como teníamos anunciado, eh, pues tenemos aquí a un representante de la red de Galiza no se vende, Alessandre Carrodeguas. <ríe> bua buena tarde, bua tarde. Y bueno, pues él nos va a contar, vamos a analizar durante estos minutos. Primero, si te parece, Alessandre, o es sea que no te expresa, ¿no? No, no hay Estamos Muy aquí sem presa O cual imos eh, primeiro comentar Alguna cuestión que ten que ver coas cousas Que están a pasar no comité de emerxencia para a Ría de Farol, parece? Porque eh, vos precisamente Ti eh, rematas de vir agora mesmo Dunha concentración máis non Xa que eh, Acaba de chegar, non sei se si con éxito ou non Ti dirás agora O caseiro cargado número 41 Chamado Sojar LNG E, bueno, pues, eh, coméntanos ao respeito un pouco como, como está a cuestión agora mesmo da planta de gas e todo a chegada deste novo gaseiro Supón unha agresión máis a todos os veciños e veciñas de Ferrol eh, O comité sigue loitando e seguirá loitando Denunciando a agresión a nosa ría Que supón a continua chegada de, de gaseiros O comité sigue avante, os gaseiros siguen chegando a Ría e o comité... Bueno, se te parece, Alessante, tamén podemos facer un pequeno resumo respecto de, de todo isto que pasa co, coa Reganosa para que os, todos os ouvintes que aínda non o conhezan e, sobre todo, tamén eses que nos se están ouvintes de Vigo, pues conhezan non? o que o que está a pasar aquí en Ferrol neste Con esta problemática da planta de gas Fai un resumo así sí, Diría sí. que a planta de gas eh, Supón o culmen Deste capitalismo Mafioso e salvaxe Que vivimos durante Os últimos anos Como ben denunciou Onte a comisión de peticións Do Parlamento Europeo eh, No Estado Español Viveu durante, e vívese Durante estes tempos Eh, unha agresión continuada a, ao litoral, unha vulneración da legislación vixente, eh, este tipo de, de, de economía especulativa de salvaxe, eh, o prototipo, o modelo é a planta de gas, unha planta de gas totalmente ilegal eh, que, pon, que pon en perigo a miles e acentos de persoas e eh, que, por outra parte, eh, deteriora Gravemente a, a nosa ría uh -huh. E en Sintéticamente Diría E eh, en canto Digamos A batalla legal Que se, que está levando a cabo comité A como... batalla legal Estamos en 12 Temos 12 contenciosos eh, Pendentes eh, hai dúas sentencias ganadas No Tribunal Superior de Justicia de Galiza Eh, temos un contencioso contra a licencia do, do Conceito de Mugardos que pensamos que é moi importante se si, si, si se anula ese, esa licencia fraudulenta pensamos que que as autoridades que avalan reganosa eh, terían que, que, que pensar na súa, súa postura irracional de, de, de seguir apoyando a barbarie dentro da ría. Pensamos que é moi importante que a cidadanía se conciencia a loito social, a acción continua e diaria. Eh, é unha das cousas tamén moi importantes que todos comentemos e falemos Eh, con nosos amigos, sen ser catastrofistas Non hai que meterlle medo a xente Pero estamos ante un grave perigo Para a vida de, de todos nós da, da xente que, que vive na Bisbarra eh, E pensamos que, que É importante pois Esa loita social diaria Combinada coa acción Judicial tamén, claro E falando precisamente de eso, de transmitir a idea ¿no? Vos eh, levades alguns anos Dende ao inicio do Comité de Emerxencia Con un dos seus fundadores Por certo, do que acaba de cumprir o seu primeiro cabodano dano ¿no? O seu fallecemento como é eh... Carmelo Teixeiro E, bueno, despois de todo ese tempo Con personas traballando nese eido tan fondamente Sodes eh, un grupo de persoas que estades aí Traballando, loitando día a día Argallando e coordinando todas as actividades E con miles, milleiros de persoas Logo que, que fan seguimento das vosas convocatorias ¿no? Sí penso que é un exemplo De aguantar Desde o ano De aguantar e proseguir a loita Desde o ano de 2001 Porque Eh, pode haber xente que, que, que pense que non se empezou Canto se tinha que empezar e tal é algo que se escoita por aí Pero a loita empezou desde o, desde o principio, desde o ano 2000 Hai unha xente que, que, que ven loitando duramente eh, sin, sin desfalecer ningún, en ningún momento Eu sempre poño o exemplo de Carmelo Teixeiro Foi un exemplo para mi, unha enfermedade A súa triste enfermedade que, que levou con moita dignidade E Carmelo Teixeiro foi un home Que, que loitou hasta último suspiro porque era algo que lle parecía unha gran injusticia que se facía con esta comarca, despois de ser unha comarca injustamente tratada. Eh, por, por, lo, por lo que digo, eh, Carmelo Teixeiro foi un exemplo desa de, de loita e desa de teimos, eh? como, como, como se está demostrando agora co a xente toda a xente que está loitando e traballando eh, en torno ao Comité Cidadán de, de Emerxencia. Y ten gustado moito o comité de emerxencia durante todos estes anos. Eh, contratransmitir, por así decirlo contrainformar, digamos, esa información eh, oficiosa no que daban as institucións e a propia Reganosa con toda esa capacidade de influencia dos medios de comunicación lle ten, ten costado ten moitos obstáculos no camiño ao comité de merxención e Claro, é que o problema que, que, que, que vivemos nestes tempos deste capitalismo corporativo é que tanto os medios de comunicación como os políticos que xercen as institucios representativas xercen de comisarios do capital e os medios de comunicación é un exemplo grave que non non... non cumplen a función social de informar a ciudadanía verazmente, senón que eh, son eh, comisarios do, do gran poder económico. Eh, mm, é un exemplo paradigmático o tema da planta de gas, eh, a función que están cumplindo os, os medios, de neste caso, de incomunicación, eh, en canto a que están eh, desinformando eh, gravemente a, a ciudadanía en xeral. Muy bien, Alexandre Carrodegues que estamos aquí en Radio Filipinos, estudios de Radio Filipin en Divertimento para pequeños monstruos.